Visszafelé, és aztán elindulnék a gép felé, az ezüstösen szikrázó karcsú lökhajtásos felé, podgyászon föladva, Kézitáskám dugig megtömve dedikált verseskötetekkel és regényekkel, mindenféle fajta fehér és barnaszínű rumokkal, melyekkel az utolsó percben megajándékoztak a barátaim, akiknek mielőtt a lépcsőről a gépbe belépnék, hátrafordulva búcsút intenék, és már is visszamosolyognék a fekete hajú, fekete szemű légikisasszonyra, aki szívélyesen így üdvözölne, "Seja bienvenido, señor, és én visszaköszönnék, Buenas tardes, señorita? Ő pedig elvennék a bátomat és a felszállás előtt még egyszer odajönne a kiváltságos utashoz, hogy saját kezűleg rám a biztonsági övet, majd később egy lecsapható asztalkán elén berakná a vacsorát, narancslét töltene a poharamba, fekete kávét a kávés csészénbe, minden alkalommal egy külön csak nekem szóló mosolyt pazarolva rám és miután eltakarítaná az üres tálcát, újra megjelenne egy egész tolókocsi bakkárdirummal, viszkivel, koantróval és még egy tucat pálinkával és likörrel, és kérésemre egy pohárka kalvadost tölte neki nekem. Amikor pedig besötétednék, ülésemet fekhelyé, alakítaná, fejem alá párnát dugna, térdemre plédet terítene, s mielőtt jó éjszakát kívánna, megkínálna egy enyhe nyugtatóval, amire azt mondanám, hogy szenyoríták. Az én koromban az ember már nem nyugtatóval, hanem altatóval alszik, és én már a kalvádossal bevettem az esti porciót. El is nyomna hamarosan az álom. És mire a szememet kinyitnám, már lefelé köröznénk, s az ablakomból távoli párák fájtlán keresztül az Eiffel tornyot és a szakrekört látnám át derengeni. Odalent csak egy kis szalutálással jelezni a vám tisztviselő, hogy köszöni, nem kell lapodjászomat kinyitni, én pedig egy óriási Chevrolet taxival, amilyennel nálunk csak a miniszterek járnak, áthajtanék a Gárdölesztre. Útközben a sofőr megkérdezné, akarná, e hogy egy kicsit körülfurikázzunk, vagy vigyen ki egyenest a vasútra. Csak egyenest mondanám neki, mert 24 éves koromban már megjártam Párist, bár akkoriban nem nagyon akadt pénzem taxira. És már mennék is tovább, mert ha nem mennék, akkor kézről kézre adogatnának a sofőr, a hordárnak, a hordár az Orient Express algériai hálókocsi kalauzának, aki ugyan nem fogadna akkora cécóval, mint a fekete légi kisasszony, de azért tört franciasággal megkérdezni, tudok-e franciául. És aztán unalmam előzendő behozná a friss párizsi újságokat és képeslapokat. Ezeket lapozgatnám, miközben sűvítve száguldanánk szebbnésebb országok, szebbnésebb tájain át, váltott kalauzokkal, mindig más étkező kocsikkal, csak Zálcburg és Bécs között át nem mennék vacsorázni. És az asztalomhoz nem ülne egy ismeretlen úr, és meg nem kérdezné: Uraságot, ha nem tévedek, ugyebár magyar? Az már aztán gyorsan kiderülne, hogy nem csak konfitársak vagyunk, hanem mindketten a pesti piaristákhoz jártunk gimnáziumba, aminek örömére bort hozatnánk. És a negyedik fél liter után olyan ramazúrit csapnánk, hogy a pincér egy tányéron elénk rakná a számlát, és fagyos arccal közölné, hogy ő még meglet embereknél nem tapasztalt ilyen életlen viselkedést, mire mi fizetnénk, szégyenszemre visszadülöngélnénk a hálókocsiba, a folyosón összeölelkeznénk, örökre búcsút vennénk, én pedig hegyes halomnál arra ébrednék, hogy kemény fapadon alszom, de a vámos felrázna álmomból, hogy fenékig feltúrja ütött-kopott vulkánkofferemet. Aztán újra elaludnék, míg csak be nem futnánk a nyugatira. Ahol is fognám vulkántáskámat, átpréselődnék a tömegen, hiszen hordárt fogadni eszembe se jutna, mert pont annyi pénz lenne a zsebemben, amennyiért hazavinne egy taxi. Az érkezési oldalon sorban állva várnám, amíg csak oda nem kanyarodna az én taxim, mely nem csak rozoga, hanem erősen hányadékszagú is lenne, mert a sofőr évfértől mostanáig egy hullarészek postást fuvarozott az egyik kocsmából a másikba. De amikor le akarnám csavarni az ablakot, azt mondaná, hagyja csak fiatal úr, bedöglött a nyitó, egyébként is kint még büdösebb van, mint bent. De addigra meg is érkeznénk a kis közbe, ahol 24 éves koromban egy két szobás udvari lakásban laktam, jobban mondva laktunk, az egyik szobában én. A másikban Oravec Lajos géppuskás hadnagy, testilki barátom. Aki már a kulcszörgésre zörgésre elém szaladna, hiszen tudná, hogy a lift nem működik, és én kofferrel a kézben kutyagoltam fel a hatodik emeletre, ahol ő ordítozva fogadna, kitépnék ezenből a vulkánt, miközben hátba püfölne és fenékbe rúgna, hogy minél gyorsabban belögdössön a szobámba, ahol mellesleg ugyanolyan orfacsaró illat fogadna, mint a taxiban. Az alaksorban működő bőrcserző műhelyből ugyanis fölszált és mindenbe beleette magát a Bűz. Ráadásul a falnál egy teknő állna. És ha megkérdezném te, Lajos, mire kell nekünk a teknő? Oravetsz nagyot röhögne, amiért Párizsban még azt is elfelejtettem, hogy idehaza beázik és cseperész a plafon. Az asztalon viszont újságpapírra szépen kikészítve már várna a szokásos vacsora. Egy vekni kenyér, egy üveg cseresznye pálinka, meg egy jókora darab füstölt szalonna, mert pénzdolgában permanens szorultságban éltünk, mint hogy oravec tiszti járandóságát és az én első novelláim honoráriumát, ahogy készhez vettük, el is pucoltuk kocsmázásra és mindenféle nőügyekre, aminek folytán a nem fizető napokon kenyéren és szalonnán éltünk, avason azért, mert oravec szerint a szalonna csak akkor szalonna, ha avas. És mire én mindezt újra fölidézném, és megemészteném, és belélegezném, Ora vetsz, levágnál magát egy rosszanton egy székbe, mégpedig lovagolvást, lábát szétterpesztve, és tetőtől talpig végignézve rajtam megkérdezné, "No mi az? Hát megjöttél. Én pedig akkor már a nyikorgó rézágyamon ülnék, és azt válaszolnám Orajc Vajosnak. Hát meg.